Jätkame spordiuudistega. uudistega. Olegi ja Igor. Läks. Korrahaatundel M&M Saporast oli võiteks Keine meeskonda ajaga 1.48 minutit. Meeskonna kapteneks olle selle aastal bog jalal Aldman Gukke. Paldi nii tõttu täna hommikul mängima FC Flora ja BC kaleb Kramo. Suutmata kokkulepele jõudamisalal võisteldakse nii hakati hoopis jooma. Kristo Võitsus Sergei Arstarse Jan kesionist vaid ühe hüümärgi tema finisšajaks märgiti 43 minutit ja 16 sekundit. Prantsusmaal toimunud MM turniiril pidid turva tennistustegelema lausa kolme alasti fänniga, kes mängu ajal ruumis ringi hakkasid jooksma. Male liidu presidenti Carmen Cassi sõnul ei tule sellist käitumist males ette tihti, kuid ka pe turniiridel pidavad kenitaalid olema pidev nähtus. Vancouveri teel onud Eesti olympiavõistlejad on pidanud silmis seisma väga keeruliste olukordadega, eelisteks ellines nendelend viis päeva, teiseks ulaks Vancouveri lumijära, kolmandaks üks bussi neljandaks oli eestlased selama mõeldud majakasest olympia külas poolakatele antud, viiendaks saadetego eestast varustus lennukiga eestisse tagasi, kuna keegi sellele järgi ei tunnud. Suusad Timbi kinnitusel on Eesti sportlast vorm läbi aegade tugevaim ja perfekselt ajastavad homseks põhivõistluseks samuti saadisuusavarustus laenata saksa kolleegidelt, nii et see aasta sõidavad eestlased saksakondise värvides.